tak eh, meditace tento týden bude jako na eh, čtyři nejvyšší podlevání nebo nejlepší podlevání vědomí. Hm? Čtyři nejlepší podlevání vědomí, které nejvíc prospívají jak nám, tak všem bytostem. To je podlevání v lásce, v soucitu, v radosti a odpoutání. Ne, tyto čtyři složky. To, co dominuje v našem vědomí, to jsou právě pocity. Hm? Jak jsem vysvětloval nedávno v Lotusu, to, co vědomí rozlišuje, vlastně je, jsou hlavně pocity. Vědomí je dominováno pocity a my jsme dominováni vědomím. To, co jsme, to je naše vědomí. A to, co je vědomí, to je dominováno pocity. Čili eh, vlastně nejdůležitější část eh, buddhistické transformace vědomí, což mm, trénink v buddhistické meditaci není nic jiného než trénink v transformaci vědomí. Transformace vědomí je založena hlavně na transformaci pocitu. Citu. To, co nás váže na stav utopení, to není nic jiného, než naše city, pocity. Čili vysvobození vědomí, což je úkol, Cíl buddhistického meditace není nic jiného, než zároveň vysvobození pocitu, citu. To je důležité si uvědomit. Čili veškeré frustrace buddhistické filozofie, které, se kterými jsme Familiární, kdyby jsme nebyli, tak bychom se sam asi tady nesešli. <laughs> Veškeré frustrace, jsou není nic jiného než zakalené pocity. Hm? rozdíl mezi e, náma a bytostmi, které jsou plně probuzené, je právě, že plně probuzená bytost nemá zakalené pocity. Vždy má pocity čisté. Když má čisté pocity, má čistou mysl. Čisté pocity no, v budismu tomu se říká ária eh, vidia. Hm? Věda vznešených. To je ta nejvyšší věda. Věda čistých pocitů. To je, co se tady budeme tento týden učit. Nic jiného, než poznat tuto vědu čistých pocitů. A základ této vědy čistých pocitů, který buddhismus obzvláště zdůraznuje a pod vlivem buddhismu se dostal vlastně do všech škol, důležitých škol v Indii, co so, je věda vstřebávání čtyř nekonečných pocitů. Tento nekonečným pocitům se říká nekonečné podlevání. Tež se jim říká nejlepší podlevání. Brahma vyhá A Pramána vyhára. Nekonečné podlevání. Nejlepší podlevání. to nejlepší prodlějování je spojeno s praxí prohloubení mysli. Není možné bez prohloubení mysli. V čínské tradici, no, ve které jsem byl trochu Vychovám teď vlastně trénink v těchto čtyř nejvyšších nebo nejlepších nekonečných podlevání. Podmínkou pro tento trénink je vlastně, že člověk si osvojil diány. Dle Mahajánovi Abidarmi, tak je mahá Makouš a kdo se zajímá o studiu buddhismu. Možná, že tyto jméno jsou familiární. Vlastně trénink ve stavech nekonečné mysli, neomezené mysli, začíná tím, že člověk si osvojil čtvrtou Diánu. Hm? Ve čtvrté Diány je stav mysli dán čím? Je stav mysli dan čistotou od, eh, odpojení se od, od všech objektů. K tomu odpojení se od objektu se říká Upekša. <laughs> Upekša znamená co? Ikša znamená nazírání, upa. Je tady deprivativní, ve smyslu, že člověk nenazírá na nic ve smyslu pění nebo odmítání. Ve smyslu radosti a nebo zloby. Tomu se říká čisté nazírání. Čili takové čisté nazírání se stává. Základem čisté lásky, čistého soucitu, čisté radosti a čistého odpoutání neboli čistého čisté balance vědomí. Mnoho z nás nemá právě ještě tento výcvik v pohloubení mysli. My začínáme vlastně se učit pohloubení mysli, pohloubení v lásce, v soucitu, pohloubení právě v těchto pocitech. Čili my to bereme, eh, většina z nás to bere. Eh, že eh, trénink v čisté lásce je tež trénink v pohloubení mysli. Je třeba si to uvědomit. čili plná očistá lásku nebo vysvobození láskou, vysvobození soucitem, vysvobození radostí, vysvobození odpoutání, může člověk dosáhnout hm, jedně tím, že se mysl prohloubí. Bez prohloubení mysli toho nelze dosáhnout. Čili to, tyto stavy čisté lásky a tak dále, jsou nezbytně stavy pohloubení mysli. Ale my je můžeme praktikovat tež ve všech stavech mysli. Ale stanou se osvobození mysli jedině ve stavu pohloubení. Čili je důležité si uvědomit že člověk, který tyto stavy praktikuje, budou mu po něj požehnáním ve všech stavech mysli, ale stanou se vysvobozením jen ve stavu pohloubení. A toto osvobození láskou, soucitem a tak dále je nazváno v puristických písmech jako to nejkrásnější osvobození. V těch, ti, co studovali buddhistickou filozofii, ví o osmi vymokšách. Hm? někdo studoval osm vymokšách? Osm osvobození. V osmi osvobození toto osvobození je šubhá vymokša. Šubhá vymokša znamená osvobození čistotou. Čisté osvobození, to je osvobození, ve kterém mysl dosáhne čistoty tím, že nazírá čistý objekt. Láska, soucit a tak dále jsou vždy spojené s čistým objektem. a pozornost k tomuto čistému objektu. U buddhismu rozlišujeme mnoho druhů pozornosti. Hmm. Studenti buddhismu, kdo yoga čára Búmišástra, 40 druhů různých, <laughs> teď to necháme víc, to je složitý 40 druhů různých pozorností, z nich dva druhy jsou obzvlášť důležité pro nás, je tzv. tatva manasikára, pozornost ve smyslu pozorování objektu tak, jak opravdu je. Druhá pozornost, což je pozornost, kterou budeme provozovat, je adimokshiki manasikára, to je pozornost ve smyslu rozhodnutí. láska, soucit, radost, obzvláště, že to tři první eh, nejlepší prodlejování mysli, se praktikují tím, že člověk se rozhodne, jak objekt musí být, a tak ho taky pozoruje. A nehledí na to, jestli tak opravdu je nebo není. Tím, že se rozhodne, že tak musí být, tak se ten objekt stane. Toto je tež důležitá část tréninku v meditaci. Kdo se chce naučit Dobře meditovat, musí se naučit rozhodnout, aby objekt byl takový a stát na tom, a objekt se opravdu stane takový, hm? i když takový není. Až se stanete velkými mistry v meditaci, když zelená barva se může stát modou, bílá barva se může stát černou, hm? sílou rozhodnutí. Vše je možné. Zlato se může stát střívrem. Hm? Tak toto je podobný druh meditace. Když člověk medituje na lásku, což je první meditace, my si chceme, chceme se naučit základy všech těchto čtyř nejlepších podlevání, Tak já navěl, kolik mám šest dní ha? meditace. Tak první dva dny budeme věnovat meditaci na lásku, třetí den meditaci na soucit, čtvrtý den meditaci na radost a pátý a šestý den se budeme věnovat meditaci odpoutání. Všechny tyto meditace začínají, jak už jsem řekl, adimokša, rozhodnutí. Jestliže meditujeme na lásku, rozhodnutí, naše rozhodnutí mysli je, že já sám jsem šťastný a všechny bytosti jsou šťastní. Je to rozhodnutí sám se stát šťastný a udělat všechny bytosti šťastný. Čili člověk, jestliže síla rozhodnutí, síla mysli je dobře cvičená, ať jsou lidi šťastný nebo nešťastný, ať trpí nebo netrpí, člověk, který medituje Meta, vidí a úmyslně se věnuje všem bytostem ve smyslu štěstí. Jestliže se stanem mistry této meditace, i ten největší nepřítel, který nás nenávidí, budeme ho moc pozorovat s usněvem e, na rtech hm? a nenechat se odradit od jeho e, e, nenávisti. Hm? Nebudeme jeho nenávistí nijak dotčení. To je e, vlastně cíl Meta. Všichni víme, hm? a jistě jsme udělali zkušenost, jak se eh, špatně se cítíme, když nás někdo nenávidí, nebo když nás někdo nemá rád, hm? a jak dobře se cítíme, když eh, nás někdo má rád, někdo nám dává lásku. Hm? Láska ve smyslu meta je právě opak nenávisti. Meditace na lásku, tedy meditace na meta, je začátkem meditace čtyř nejlepších pohloubení. Proč? Protože všechny bytosti bez výjimky hm? slídí po štěstí. Počínaje tím nejjednodušším, jednobudečným organismem, až po bohy. Všechno, co žije, vidí po štěstí, hledá štěstí. Štěstí je naplnění života. Jelikož my bytostí jsme hloupí a neznáme, nevíme, co je opravdové štěstí, proto hledáním štěstí se vlastně eh, Vydáváme, jako stáváme se obětí utrpení, protože nevíme, co je to opravdové štěstí. Právě meditace na meta je tež poznání opravdového štěstí. prohloubení mysli v opravdovém štěstí Buda a nejen Buda e, mnoho yogínů, nejen jogínu všichni e, ty inteligentní lidi by měli považovat za tu nejkrásnější meditaci. prohloubení ve štěstí. Opravdové štěstí v buddhismu i v józe, stejná, stejný trénink ve čtyř nejlepších podnevání najdete v Patanjali Yoga Sutra, v celé indické tradici, ovlivněné buddhismem vlastně. Buddhismus s tímto tréninkem přišel první. Opravdová, opravdová Opravdové štěstí je, není nic jiného opravdová je, než opravdová láska. No, opravdová láska znamená přátelství. To meta není nic jiného než stav přátelství. Přátelství vůči sobě a vůči všem bytostem, vůči všemu žijícímu. I nežijícímu. Zkrátka, vůči všemu bez výjimky. Toto je považováno za to nejkrásnější osvobození vědomí. Stát se přítelem všech bez výjimky, svým vlastním přítelem. Aby se člověk stal přítelem všech, musí se stát nejdřív svým vlastním přítelem. Proto v tervádové tradici meditace na lásku začíná odhodláním stát se svým vlastním přítelem. teravádové tradici, toto nenajdete ve všech spisech, které vysvětlují meditaci na, na lásku, ale najdete to ve Visuddhimagat, což je hlavní spis teravádové meditace. Meditace na lásku musí začít subjektem samým. důvodnění, jaké najdete v maga je. vysudimaga. uvádí budové určení z Udána, že Buda říká, že prohrádl jsem bytosti ve všech deseti směrech, ve všech světech a neviděl jsem nikoho, kdo má kdo má radši, něco radši než sám sebe. <laughs> A jaký je závěr z toho, jestliže si to rozumný člověk uvědomí, nikdy nemůže používat násilí vůči druhým. Meditace na lásku je úzce spojená s meditací na soucit. Opravdová láska znamená ne... konec nenávisti, veškeré nenávisti, konec odporu, A meditace na soucit je konec násilí. Kdo má soucit, nemá násilí. Kdo má lásku, nezná neprítele. Jak začít meditovat na lásku? Pevní a ten nejlepší ve smyslu nejšťastnější podlevání mysli. To je podlevání k lásce. Jak začít? Jak už jsme se zmínili, meditace na lásku je daná odhodláním. jakým odhodláním učinit všechny bytosti šťastnými, počínajíc sebou. Proč se tyto čtyři meditace na vznešené pocity, nejlepší pocity nazývají nekonečné podlevání, nejlepší podlevání? Protože objekt těchto meditací je nekonečný. Vědomí se může stát nekonečným jedině, jestliže objekt se stane nekonečným. Dle budistické filozofie nekonečná moudrost může existovat jedině, s objektem, který nemá hranic. Takový objekt, který nemá hranic, ovšem, je jenom jeden. Jaký? Kdovi? Mirolána. Hm? Proto nirvána, střetně řečeno, není žádný objekt, protože nemá hranic, proto se nedá ani objektivizovat ani subjektivizovat je nad všechny protiklady, proto je to vysvobození. buddhistické filozofii, právě tyto čtyři prodlívání v nejlepších pocitech, v nekonečných pocitech, jsou chválení jako jistá, jisté odhalení krásy nekonečné. obyčejné bytosti, které ještě nepoznaly ne, nevytvořené soudcno. Objektem čtyř nekonečných podlevání jsou nekonečné bytosti. bytosti jsou nekonečné, nikdo neví, kde je bytostem konec. Jelikož bytosti jsou nekonečné, světy také jsou nekonečné, hmm. bytosti dávají význam světu. Bez bytosti svět nemá žádný význam. Čili objektem Těchto čtyř nekonečných podlevání začínajíc s láskou, jsou nekonečné bytosti. Bytosti jsou nekonečné, proto jsou tyto eh, podlevání nazývány nekonečnými podleváními, nebo ne, nezměrnými problémy, protože nikdo nemůže změřit počet bytostí. Pro toho, kdo realizoval eh, nirvánu, pro toho neexistuje, neexistují žádné bytosti. Proto objektem se stávají eh, všechny fenomény. Hm? Tak vysvětleno v Pragya Paramita Sutra. Všechny darmy. A teď nejvyšší prodlevání čtyř nekonečných pocitech je prodlevání bez vlásce bez objektu, soucitu, bez objektu, radosti, bez objektu a odpoutání bez objektu. To je prodlevání, buddhistické tradice, to je prodlevání Budhy samotného. Buda nepotřebuje mít žádný objekt. Láska a jeho vědomí nebude nikdy oddělené. Buda nepotřebuje žádný objekt. A souci a jeho vědomí nebude nikdy oddělené. Buda nepotřebuje žádný objekt a radost a jeho vědomí nebude nikdy oddělené. Buda nepotřebuje žádný objekt. a odpoutání a jeho vědomí nebude nikdy oddělené. Čili praxe bodhisatry je právě praxe, která navazuje na tento stav. když se tam člověk dostal, musí někde začít. A začít právě, jak jsme řekli, začíná se láskou, začíná se sám, začíná meditující sám se sebou. To je tervádová tradice. Ovšem nemusí, jsou meditující, který kterýma, eh, nemají k sobě vztah, je. Jsou meditující, který sami sebe nenávidí. Hm? I takový meditující se nachází. Je. To neznamená, že člověk musí, že to je nutnost, aby člověk začal sebou. Důležitý je pochopit princip. Je. Princip je, že opravdová láska je prátelství a člověk musí najít nějaký objekt, ke kterému chová čisté přátelství. Tím by měl začít. Kdo je náš opravdový přítel. On, náš opravdový přítel je ten, který eh, nám chce prospívat a nikdy nám nechce škodit. Člověk, že začít takovým objektem, kterému chce. Když na něj myslí, chce mu jen prospívat, nikdy mu nechce škodit. Proto je nejlehčí asi začít sám se sobou, protože nikdo sám sobě nechce škodit, kdo má zdravé vědomí. Jestliže ovšem naše vědomí není tak zdravé, máme jistou nenávist vůči sam, sobě samým člověk může začít s jakýmkoliv jiným objektem, jako já nevím, něco, k čemu může mít čisté přátelství. Začít se svým přítelem nebo se má s někým, koho si člověk váží. Nebo s nějakým zvířetem, ke který má vztah, hm? jako psa, kterého člověk má rád a chce prospívat. Nejlepší je ovšem začít sám se sebou. Hm? A jak začít? Ej. Meditace Meta tak, jak je. Se učí v derwanové tradici, má čtyři předsevzetí. Jestliže člověk začíná sám s sebou samým, tak první předsevzetí je, nechcem prost všeho neprátelství a velí hm? Je tady student sanskritu, nebo bálí někdo? <laughs> to znamená, Doslovně to znamená Averi, Homi, znamená nechci jsem ten, který nemá nepřátel. Nejlepší je to přeložit nechcem jsem prostě nepřátelství. Jestli máte rádi indické jazyky, Páli nebo Sanskrit, Averi, Homi, to je pali. Druhý je abyápa johomi. Necht sem prost nenávisti. Abyápada v sanskritu na ty pálí znamená nenávist. To vlastně se jedná od, o dva aspekty stejné mince, že jo? ale v teravádové tradici se oddělují. Hm? Čili první, jenom meditace na lásku, má čtyři objekty odhodlání. Ostatní meditace jenom jeden objekt. Hm? První je nechcem prost e, neprátelství, druhý nechcem prost nenávisti, a homi, a homi. Ani homi. třetí. Nechcem prost. Komentáry vysvětlují igha jako upadrava. Upadrava to znamená nepohoda, katastrofa, prekážka. Nech, nejlepší asi přeložit Nechcem prost překážek, hm? Tělesných i duchovních překážek. Každý, kdo to myslí se sebou samým a s dobře, jim přeje, aby byly prostě překážek, aby se zbavili překážek. To je to nejkrásnější prání, snad. A poslední suky a nám parihárámi, což je vlastně to nejdůležitější prání, ty třetí, Tři předešlé prání jsou vlastně vysvětlením tohoto prání. Což znamená, suky je suky atánam parihá rámi. Parihá rámi znamená nechti se nesu všude kolem ve štěstí. <laughs> Doslovně přeložené, ale tak je to nejkrásnější. Ne, volně přiložené, tak se to většinou překládá Je nechce šťastný, hm? ale nechce všude nosím ve štěstí. To zní, myslím, ve Nechce nosím všude kolem ve štěstí. Sukhy a tánem parihávámy. Dost se to. Hm. To vizualizovat si to, uvědomat, že si to vpálím, může si to napsat v práli, ale v češtině je to perfektně dobrý. Opakujem znova. Hlavní prání tedy, nechť jsem šťastný. Hm? A ty tři předešlé prání, jak budu šťastný, když nebudu mít neprátem, když nebudu mít sloby nebo nenávisti, a když nebudu mít překážek, tím se stanu šťastný. Mohu hm? se to první. Nechcem prost nepřátelství. Je tam na to, abych já v sobě nepěstoval nepřátelství vůči někomu, nebo aby na mě nedolehlo nepřátelství někoho jiného. Obě dvě jsou tam. Obě dvě. Ale hlavně je subjekt. Hm? Nechcem prost nepřátelství, nech nemám nepřátelství vůči nikomu. Protože vše začíná vědomím. Když není vědomí, nic není. Tak Nebudeme to moc prodlužovat. Jak začít? Všichni si to zapsali, ty čtyři prání, hm? čtyři odhodlání. A jak začít? Hm? Tyto čtyři odhodlání si můžete před spaním, je taky krásný, si je, je nechat projít hlavou. Hm? Ale důležité je v meditaci dát se do dobré, solidní meditační polohy. Duchem si projít tělem. Nejlepší pojetí tělem je si uvědomit dech, jak prochází celým tělem. Uvědomit si, toto je mé tělo, tímto tělem prochází dech a můj duch hm, dlí v tomto těle. Je vázán na toto tělo. A když se to stává jasné, v Burmě jsou učitele, což je dobrá věc, eh, který učí. Vizualizovat sebe třeba jako z, zlatou pyramidu, hm? když sedí člověk ve správné meditační pozici. Pátech je jako osa pyramidy a dvě skřížené nohy jsou jako úhly pyramidy. Člověk si může sám vizualizovat sebe jako zlatou pyramidu. Zlato je. Symbolizuje čistotu ve všech kulturách. Ovšem, uvědomit si, že to je jenom pomůcka. <laughs> Nic jiného. <laughs> Když sebe budete vizualizovat jako zlaté pyramidy, pak všechny bytosti se sledují zlatými pyramidy což není špatný, no a e, cítit sebe, nechat dech projít tou zlatou pyramidou a vůči tomuto tělu a duchu, který je s tímto tělem spojen, stále navádět stav uspokojení, blaha těmito čtyřmi praními. Nechcem prost neprátelství, nenávisti, překážek, šťastný. Nemyslit na nic jiného, samozřejmě prohloubit mysl v tomto rozjímání. V Burmě jsou učit, já jsem taky učil týdenní nebo 14-denní i měsíční metáhry trýty, teď dělám jenom dva dny. Hm? A během, když je třeba týdenní na Meta, tak první tři nebo čtyři dny jsou věnováni jenom eh, produkci šťastného jogína. Pak, tato, když jogin se stane šťastným, no, tak se učí, jak eh, to štěstí pak rozdávat na všechny strany. Čili to je základ vlastně. A před spaním si to osvojit a pak ráno s tou meditací začneme. Když děláte meditaci v chůzi nebo yoga cvičení, tež soustředit se na tělo, soustředit se na dech v těle a pokračovat stále v tom, jako mantra, v tom stavu mysli, jestliže ten stav mysli nastane, pak už člověk nemusí opakovat to odhodlání, to odhodlání jenom na to, aby se člověk stal šťastný, když se ště... stane šťastný, tak nemusí stále opakovat ty praní, ale se v tomto stavu vědomí. Uvědomovat si, jak štěstí tělesné a duševní jsou spoluspojené. spojené. lebulistické hm? filozofie tělesné štěstí je vázáno na štěstí faktorů vědomí. Jestliže faktory vědomí mají lehkost, Tělo bude mít lehkost, jestli faktory vědomí mají pružnost, tělo se také stane pružným, hmm. být si toho vědomé. jak si to bude člověk vědomý? Tím, že uvědomovat si, že uvědomění těla a uvědomění mysli je jeden proces. A jaká je nejlepší orientace v tom? Dech právě. Jestliže člověk uvědomí, dýchá s uvědoměním těla a vědomí, dech bude mít jinou kvalitu. Jestliže člověk dýchá bez uvědomění těla a vědomí, dech bude mít jinou kvalitu. Jestliže vědomí má měkkost tělo, Tělesné počitky budou mít tež měkost. Přestože člověk bude cítit bolest, bude ji cítit měkkým vědomím, tak hm? ta bolest bude jiná. vědomí se lehce prohloubí. Hm? Hm. Vždyť si to vědom. No a dneska, protože mnoho z nás přišlo z různých krajů hm? a mají hm, další cestu za sebou, skončíme dřív o něco hm? a zítra se budeme držet programu. Můžeme dát 10 minut nebo 15 minut společné meditace když to zopakovuje. jak jste říkal, ty čtyři předsevzetí, ty opravdu smůžují na navození toho pocitu a když si člověk uvědomí, že ten pocit je dostatečně silný a v něm tak už jenom prožívá ten pocit s vlastním dechem a uvědomí si ty tělesnosti. Právě tak. A když to je nejasné, tak znovu se vrátit k tomu tě čtyrem tchání, který vlastně přivádí toto uvědomění. Je to jasné? Tak skončíme pregány zástup podobou podom povšenbyt osi Aka sata chabumata deva naga maiteka Ponyang tangan mohlitva chramrakantulokasasana Aka sata chabumata deva naga maiteka Ponyang tangan mohlitva chramrakantulokasasana Aka satta cebu deva, dewa nagamahdeka Punya tangan mau ditwa ce mereka tutu maparang Sabi tiwiwajan tu sabar satu mate bawat suki nigau ko hawa Bawa tu sa rakantu sabat watta sebean सदा सुति पवान्तु ते देवो वसतु कालेन सससंपति होतु चा फीतो भवतु रोको चा आजा भवतु धम्मी को